Так виходить, візьмемо на апеляцію? Мартин б'є кулаком по столу. На апеляцію. Безпремінно на апеляцію. Що то за суд такий, що признав обіду обоюдною? Я вас питаю, яка тут обоюдна обіда? Він каже на мене бидло, а я мовчи. Він кричить на сина, на чиновника земського суду теля, а я мовчи. «Мовчи, коли дворянина так лають!» «То що ж би я був тоді за дворянин?» «Ну і я сказав йому, свиня! Бештанько, примак!» «Але яка ж це обоюдна обіда!» Трандалев, «стривайте, не гарячіться! Будемо апелювати!» «Мартин, апелювати!» Трандалев, «а за вивод подамо встречний іск!» «Мартин, а коли треба, той поперечний!» Трандалев: Поперечних не полагається. Ви заспокойтесь. Уголовна палата одмінить рішення. Ми виграємо діло. Когда я ще був фотографом, то для практики вів діло Горбенка з чербиною. Таке саме діло, як ваше. Тільки там не я була між ними обіда, а кулачна. Щербина, знаєте, схопив Горбенка за чуба і так ним мотнув кругом себе, що і сам не вдержався на ногах. Упав а магістрат признав, що драка була обоюдна. В рішенні сказано було, «Хотя Щербина взяв Горбенка за волоса, обвєл його вокруг себе, причому в руках остался значительний пучок волос, імеющийся при ділі як віщественное доказательство, но...» Приймає в увніманні, що при цьому дії тяжестю тіла Горбенка і сам Щербина бил повергнут на землю, то признать обіду обоюдною. Це було перве моє діло, я апелював і уголовна палата одмінила. І по-вашому ділу одмінить не журіться. І так, виходить по ділу об обіді апеляція, Мартин, апеляція, та таку. Апеляцію напишіть, щоб у Красовського в носі закрутило, щоб йому свербіло. Я грошей не пожалію, мені би Красовського в острог посадить. Трандалєв, о, не я буду, ми йому докажемо. Всі ходи знаю, вже мені прошення не вернуть за нехвормене написання, ні. Як напишу, то прямо точна копія з форми, все по пунктах. Мартин, і скажіть, що буде коштувати? Трандалеу. стричний іск і апеляція. Набік, як би не продешевить. До Мартина, щоб і для вас не було обідно з бумагою 100 рублів, а непредвідні розходи на ваш кошт. Мартин, дам 120. Тільки ж накрутіть йому, щоб нюхав, чкав, щоб всі закони виставте. Входить Омелько. Омелько. Коні їх готові. Фурман послав мене сказати, що то є, що? Мартин, скажи там, щоб дали на дорогу дві мірки вівса. Ну чого очі вивалив? Омелько йде. Ніколи він тобі не дасть договорить. Пішов. Трандалев. Я б вам і не казав. Знаю, що від вас будлі, коли получиш, та здержався. Мартин гроші. За цим діло не стане. Я зараз. Пішов у бокові двері.